И така. Първата лекция Бодхидхарма. Втората лекция окултния будизъм. Третата лекция символичния будизъм. И три идеи Бодхидхарма продължение, умът и накрая Буда състоянието. Следваща лекция на 1 август. Започвам с един велик учител, изключителен безпощаден спада към жестоката преданост. Бодхид Първо, Бодхид е велик воин и буда-учител. Същество на великата яснота, т.е. чисто виждане. Никакъв свят, никакви иллюзии, никакъв отвъден свят, чисто пряко виждане. Той е разбирал всяко учение, понеже е разбрал себе си. От тук тръгва разбирането на всички учения. Казвал съм, всички клони са от едно дърво, всички реки отиват в морето. Понеже е разбрал себе си, така. А който не е разбрал себе си, той не разбира нито своите учения, нито другите. Умът му е в духа, а не в ума. Тоест, умът е вързан, овладян, заключен, станал е слуга. Умът му е ясен, дълбинен, пустотен, т.е. безкраен, овладян и затова Той е дух и говори като дух, както ще видим. А умът му е само, чи слуга покорен слуга. Той е станал истина отвътре. Това е подход на духа. В него няма ум, няма свят, няма сътвореност. Няма никаква заблуда. Тук е Умът е, както казах, чист инструмент. Нещо повече. Той е отишъл над всяко разбиране и неразбиране. Станале е третия бряг на реката. Преди сме говорили за третия бряг на реката. Станал е нирвана, великата свобода. Той не тълкува явленията в света. Тук няма анализи и заблуди. Той ги прониква и ги превъзхожда. Ботхид Харма е древен дух, той е царство Божие, оттам е слязал. Китайските мъдреци му викат дамо, японските дарума. Могъщ, някои от са, са го виждали, брадат, суров старец. С много мъдър и опасен поглед. Погледаме нещо като меч. Мечът на истината. Абсолютно не привързам към никакъв свят. Особено към този отдавна умрял свят. Казва, отказах се от всичко и получих дао. Това е същество изначално. Само по себе си е еликсир на живота. Той не търси еликсира. Той е намерил истината в себе си. Той е водил много дълбок живот в дао, т.е. в тхарма, Великия закон или по друг начин казано истината. А не в писания, не в цитати, не в спорове. Много просто. Когато си станал истина, всички спорове са умрели. Той е слязал на земята, но живее с дао. Такова същество никога не може да го одобряваш или да го критикуваш. Можеш само да го следваш и то по свой начин. Защото такива същества дават свобода. Или го следваш, или не го следваш. Ако търсиш знания, ти не можеш да разбереш Бодхитхарма. Имаш само един избор. Трябва честно да търсиш истината. Само тогава ще имаш връзка с Бодхитхарма. При такава истина, която е отдало, скри си всичките жалки знания, включително и чистите духовни знания. Слушай честно, ела честно и слушай внимателно, защото Бодхит Харма отдавна не е от този в другия свят. Тук при него няма две мнения. Както казах, третия бряг на реката, т.е. говори дълбочината. Това е чисто слово от бездната. Тука няма никакво добро и зло. Никаква жалка философия. Защото, казва той, истината е прекрасна. Ако си достоен, ще я чуеш. Ако е заживееш, ще я разбереш. С тази истина можеш да имаш само истински отношения и никакви други. Тука няма медитация. Те са излишни, те са второстепенни. Тука въпросът е имаш ли точни отношения с истината и с дао. Тука медитациите също отпадат. Тука е важно живееш ли в истината или не. Иначе медитирай колкото си искаш. Живееш ли в истината или не. Тука няма нужда от никаква вяра, от никакъв тамян и ритуали, както ще видим после. Тамяна е голяма трагедия, после ще го обясним в символичния будизъм, какво е казал Будда. Ако тук е на земята разбереш това дало, тази истина, ти ще отидеш при нея. А ако спориш, ще останеш в себе си и в своята смърт. Т.е. в своите ограничения. Ако търсиш знанията вместо истината, ти си далече. И в тебе още няма условия за развитие. Единствено дао, т.е. истината в тебе, е твой спасител. Вярата не е спасява. Преди съм ви обяснявал, истината е мерката. И затова учителя казва, бъди истинен, а не вярваш, не е религиозен, не е добър. Бъди истинен. Ще обясня. Вярата е само опътваща сила. А любовта към истината, това е вече пътя към спасението. Извън истината няма спасение. Това е окултния, дълбинен будизъм. Той се основава на истината. Вярата изключва. Срещал съм многоброени хора с вяра и живеят в невежеството. Вярата не помага. Трябва да си влязал в любовта, а любовта пък трябва да ти е позволила да търсиш мъдростта и истината. Този дълбок будизъм после ще говорим за него. При него никакви ритуали не помагат. Никакво, никаква благотворителност никога благотворителност не спасява хората след време когато ще ви говоря за Исляма, ще видите, че тази благотворителност на света ще бъде наказана тя е далече от истината